140. Sensul creații te-a la eliberarea spiritului Substanța, prakriti e la fel de reală și de eternă ca și spiritul, purușa, dar spre deosebire de purușa, ea este dinamică și creatoare. Deși perfect omogenă, această substanță primordială posedă, ca să zicem astfel, trei moduri de a fi, care îi permit să se manifeste în trei tipuri diferite care se cheamă guna. 1. Satva, modalitatea luminii și înțelepciunii se scrie S-A-T-T-V-A. 2. Rajas, modalitatea a energiei motrice și a activității mentale. Se scrie R-A-J-A-S. 3. Tamas, modalitatea a statice și a obscurității psihomentale. Aceste guna au decis un dublu caracter, pe de o parte obiectiv pentru că ele constituie fenomene ale lumii exterioare și pe de altă parte subiectiv pentru că susțin, alimentează și condiționează viața psihomentală. De îndată ce iese din starea sa inițială de echilibru perfect și împrumute specificări condiționate de instinctul ei teleologic, asupra căruia vom reveni, Prakreti se prezintă sub forma unei mase energetice numită Mahat, cel mare. antrenată de impulsul dezvoltării, Parinama, Prakreti trece din starea de Mahat în aceea de Ahamkara, adică masa aperceptivă unitară lipsită încă de experiență personală, dar având conștiința obscură că este un ego, de aici expresia de ahamkara, aham egal ego. Pornind de la această masă aperceptivă, procesul de dezvoltare se bifurcă în două direcții opuse, dintre care una duce către lumea fenomenelor obiective, iar cealaltă spre fenomenele subiective, sensibile și psihomentale. Prin urmare, universul, obiectiv sau subiectiv, nu este decât transformarea unei etape de început a naturii, Ahamkara, când pentru prima oară în masa energetică s-a înfilipat un presentiment al egoului. Printr-un dublu proces de dezvoltare, Ahamkara a creat un univers dublu, interior și exterior, aceste două lumi având corespondențe elective. Tot astfel, corpul omănesc, precum și funcțiile lui fiziologice, simțurile, stările sale de conștiință și chiar inteligența sa, sunt toate creații ale uneia și aceleiași substanțe, aceea care a produs lumea fizică și structurile sale. Este cazul să remarcăm importanța capitală pe care Sankhya Yoga, ca și toate sistemele indiene, o acordă principiului individuației prin conștiința de sine. Geneza lumii este un act cuvasi psihic. Fenomenele obiective și psihofiziologice au o matrice comună, unica diferență ce le desparte fiind formula gunelor, satva, predominând în fenomenele psihomentale, raja sunt fenomenele psihofiziologice, pasiuni, activitatea simțurilor, etc. În timp ce fenomenele lumii materiale sunt constituite din produsele din ce în ce mai dense și inerte ale lui tamas, atomii, organismele vegetale și animale, etc. Nota 5 Sankhya Yoga oferă totodată o interpretare subiectivă a celor trei guna, atunci când consideră aspectele lor psihice. Când predomină satva, conștiința este calmă, clară, comprehensivă, virtuoasă. Dominată de Rajas, ea este agitată, incertă, instabilă. Copleșită de Tamas, ea este obscură, confuză, pasionată, bestială. Închei nota. Cu acest fundament fiziologic se înțelege de ce Sankhya Yoga consideră orice experiență psihică de un simplu proces material. Morala resimte și ea influența acestei viziuni. Bunătatea de pildă nu este o calitate a spiritului, ci o purificare a materiei subtile, reprezentată de conștiință. Cele trei guna pătrând întregul univers și stabilesc o simpatie organică între om și cosmos. De fapt, diferența dintre om și cosmos este doar o diferență de grad, nu de esență. Grație dezvoltării sale progresive, parinama, materia, a produs o infinitate de forme, din ce în ce mai compuse, din ce în ce mai variate. Sanchia crede că o creație atât de vastă, un edificiu de forme și organisme atât de complicat, pretinde o semnificație și o justificare din afara lui însuși. O opera cretie primordială, formă și etern mișcată, poate să aibă un sens. Dar lumea, așa cum o vedem, prezintă din motivă un număr mare de structuri și de forme distincte. Complexitatea morfologică a cosmosului este ridicată de Samchia la rangul de argument metafizic, căci bunul simț ne spune că tot ceea ce este compus există pentru un altul. Așa, de exemplu, patul este un ansamblu compus din mai multe părți, dar această structurare provizorie a părților se face în folosul omului. Sankhya Yoga scoate astfel în evidență caracterul teleologic al creației. Dacă într-adevăr creația n-ar avea misiunea de a servi spiritului, ea ar fi absurdă, despuiată de sens. Totul în natură este compus, totul trebuie deși să aibă un administrator, cineva care să poată întrebuința aceste părți compuse. Acest administrator nu poate să fie nici activitatea mentală, nici stările de conștiință. Ele însă le produse extrem de complexe ale unui pracreti. Este prima dovadă a existenței spiritului. Cunoașterea existenței spiritului prin combinarea în folosul altuia. Deși sinele, purușa este învăluită de iluziile și confuziile creației cosmice, pragrătie este dinamizată de acest instinct teleologic, tinzând în întregime către eliberarea lui purușa. Căci, citez, de la Brahman până la ultimul firicel de iarbă, creația este în folosul spiritului pentru ca el să atingă cunoașterea supremă. Închei citatul.